Богдан Лепкий Веселка над Пустарем Повість Видавництво Дніпро, Київ, 1991 рік Читає Галина Долгозвяга Отець Филипп сидів при вікні в салоні і читав слово Окуляри зсувалися на сам кінець носа, а по лисині лазила якась капусна муха. Отець Филип то підсував окуляри, то зганяв муху з лоба. Кілька разів пробував її зловити, шарнув долоною, стилив жменю, і вже її немає. Еге, має, то тільки пес уміє добре мухи ловити, а чоловікові вони все вихоплюються поміж пальці. Отець Филип закурив люльку, бо то ще був одинокий рятунок курив такий моцний тютюн, буга його пачкував з Росії, що від нього навіть мухи втікали. Їмось не раз нарікала на це диявольське зілля. Дивувалася, як можна себе живцем завуджувати, казала, що фіранок діпратися не годен, бо навіть з пастухової сорочки не сходить тільки бруду, що з них. Але їмось спала тепер у боківці і отець Филипп, відстрашивши файкою мух, міг себе всеціло посвятити слову. Мова, якою воно було написане, а якою ніхто нігде ніколи не балакав, мала ту знамениту прикмету, що задурманювала чоловіка. В голові робилося так якось тяжко, тьмяво, млісно, що читач по кількох хвилинах уважного читання засипляв безумовно. Так сталося і з отцем Філіпом. Повіки зсунулися на очі, Голова похилилася на груди, файка згасла, слово полетіло на і він заснув. Не знаю, чи спиться колись смачніше, як літом на селі, по обіді, перед вчесною кавою, старосвітським фотелю, з величезною спинкою і з поручами, котрі так вигідно підпирають тебе з обох боків, як живі. Недаром князь Мономах радив своїм дітям переспатися в полудне. Хоч він, мимходом кажучи, навчесну каву не чекав І слова в шкіряному фотелю не міг читати То все-таки знав, що добре І отець Филип заснув Капосна муха замість по його лисині Лазила по стовпцях покинутого слова Поки собі не вснула Осіннє, погідне тепло, полудне Листки ще тільки жовкнуть та не облітають Дикий виноград тулиться до ганку, Голуби буркотять на стрісі, І пес позіхає при буді, Але не гавкає, бо немає чого, Бо цім навіть він знає, що його мось сплять, І що не треба їх будити. Челять також не від того, щоб собі десь у стайні або в повітці задрімати дрібку, Особливо кучерява доська, Вона мистець від того. Пішлють її на стрих вішати білля І вже притулилася до солом'яника З фасолею і спить Побіжить у городо гірків нарвати Так само Вона довела це мистецтво до такої досконалості Що навіть тоді як корову доїла Спала Фірман Мартин Уряджувався куди вигідніше У старій стодолі В якій вже не складались біжжя Стояв немолодший від неї повіз Величезний такий тяжкий Що треба Чотири коні, щоб його рушити з місця Ззаду в буді було віконце А сідження розкладалося так Що можна було вигідно їхати і спати Не повіза за хата, як казав Мартин Тудино він, коли не їхав у поле Залазив на полудневу дрімку І тоді вже на обісті робилося тихо Як в усі Бо всі знали, що й Мартин спить І що його небезпечно будити, бо буде злий Але нині... Мартин не спав. Спали тільки його мость. Нараз луснув батіг, заторохтіли колеса, і отець Филип збудився. Протер очі, скинув окуляри і глянув у вікно. Гості, гості. крикнув і затупцював по хаті. Скидав порохівник, в котрім літом любив ходити при хаті, а вбирав чемеру. Картястою хусткою витирав спочений лоб і крізь кватирку в їдальні гукав на челядь, щоб шукали їмості. А що там, тату? спитала пані матка, стаючи на порозі. Була в шовковій чорній спідниці і в таким самим довгі по коліна кафтані. Білий ковнірець, велика брошка з бутого золота, точок з фіолетними стяжками знати нарядилася в дорогу. Отець Филип здивовано глянув на неї. Гості приїхали. Казав, буцім врадований, а буцім перестрашений трохи. Які там гості? Що вам привиділося, тату? Вони іноді викали собі по старій звичці. Отець Филип показав на вікно. Не бачиш? Коні. Йомусь лише раменами здвигнула. Та це ж наші коні. Мартин заїхав. Невже ж своїх коней не пізнали. Отець Филип засоромився. Справді, це був їх Мартин. Їх коні до виїзду і їх нова бричка на дручках, куплена на ярмарку в Улашківцях, що лиш тепер пригадав собі, що по вчесній каві мають вони їхати до Колубинець, до отця Леміша, котрий недавно дістав там парохію і був у них з візитою. Отець Филипп вже дві неділі з дня на день відсував їзду до Колубинець, бо вовчий ярок, котрий треба було переїздити, все йому нагадував ту страшну ніч, коли то там на нього перед тринадцятими роками вовки напали. Ще нині рано потішав себе гадкою, що може яку дитину до Христа принесуть, або хтось по метрику прийде, або щось іншого випаде в парохій, та що можна буде ту їзду відложити». Ніде правди, діти, йому вже давно шістдесятка минула, і до їзди він не був охотник, вже краще хай гості до нього приїжджають Але що ти порадиш? З села, як на злість, ніхто не приходив, а пані матка таким оком дивилася на отця Филипа, що йому не оставало нічого більше, як тільки зітхнути і промовити А що ж, як їхати, то їдьмо, а кава є? Спитав по хвилині Бо без чесної кави Рішуче не пускався в дорогу Ганя вже давно парить От і вона Відповідає її мост На порозі появилася панночка Літ трохи понад двадцять Не красуня, але й непогана З великими добрими очима З золотою косою вінком на голові Прошу на каву Сказала і відчинила двері до їдальні Круглий стіл Жовтий, ясеневий креденс з чорними стовпцями, такі самі крісла і канапа, оббита темно-зеленою шкірою. На одній стіні Ісус Христос благословить хліб і вино, на другій сидить біля криниці і навчає самарянку. Образи малював вихованець отця Филиппа, сирота Гелько, що мав дійсно незвичайний малярський хист, але поплівся кудись на Молдаву і пропав. «Пропав наш Гелько!» Киває головою отець Филип, а його образи, бач, не пропадуть. Так воно, так.